Частина друга, розділ другий Тому два дні подружжя Дюра вернулись до Парижа І журналіст знову обійняв свою колишню посаду Чекаючи того часу, коли покине хроніку І остаточно перейме обов'язки Форесіє Та присвятить цілком себе політиці Цього вечора він весело йшов обідати на помешкання свого попередника З полким бажанням зразу ж поцілувати дружину що під її чар владу він непомітно підпадав. Проходячи по сквітарню внизу вулицею, Нордам де Льорей йому на думку спало купити модленній букет, і він вибрав великий пук ледве розквітлих троянд, пук запашних бутонів. На кожному помістку своїх нових сходів він прихильно поглядав у дзеркало і все згадував, як він заходив до цього будинку вперше. Він подзвонив, бо забув ключа, і йому відчинив той самий лакей, якого він з жінчиної поради в себе залишив. Рож спитав, пані вернулись? Так, пане. А коли через їдальну походив, дуже здивувався, побачивши на столі три накриття і піднявши портьєру до вітальні, побачив і Медлену, що ставила у вазу на Коминкові пук-троянд, зовсім на його букет подібний. Йому стало прикро, неприємно, немов в нього вкрали його думку, сподіванки і усю тіху, якої він чекав. Увійшовши, він спитав «Ти когось запросила?» Вона відповіла, не обертаючись, заклопотана своїми квітами. «Так і ні. Сьогодні прийде мій давній приятель. Граф Девордрек. Він завжди обідає у нас понеділками. Жорж про "А, дуже добре». Він стояв позад неї з букетом у руці і не знав, чи сховати його, чи виконати, а проте сказав «Глянь, я приніс тобі троянд. Вона раптом обернулася, сяючи усмішкою, скрикнула «Ах, як мило, що ти подумав про це!» і пристягла йому руки й уста так щиро і радісно, що він розважився. Вона взяла квіти, понюхала їх і жваво, мов зраділа дитина, поставила їх у порожню вазу проти першої. Потім прошепотіла, любуючись, «Яка я рада! Тепер увесь коминок у мене буде заквічений, І переконано додала, «Знаєш, водрек чудовий, ти зразу заприятелюєш із ним!» Ось подзвонив і грав. Він увійшов спокійно, невимушено, мов додому. Чемно буцілувавши пальці молодої жінки, він обернувся до чоловіка і дружньо подав йому руку, «Якся маєте, любий, дю руа!» Не було вже в ньому колишньої гордості та пихуватого вигляду. Поводився він приязно, немов підкреслював, що становище змінилося. Здивований журналіст теж силкувався привітно відповісти на його запобіжності. Через п'ять хвилин вони себе так почували, ніби знайомі були, і приятелювали вже років з десять. Тоді Мадлена, сяючи обличчям, сказала їм: Покидаю вас, мені треба до кухні навідатись і вийшла під пильним поглядом обох чоловіків. Коли вернулася, вони розмовляли про театр з приводу нової п'єси, і думки їхні так збігались, що в очах їм блищала вже раптова приїзд і відкриття цілковитого однодумства. Обід був чудовий, дуже інтимний та сердечний, і грав сидів увечері допізна, так добре почував себе у домі, в товаристві цього любого молодого подружжя. Коли він пішов, Мадлена сказала чоловіку – Правда ж, він чарівний, від ближчого знайомства тільки виграє. Оце гарний друг, повний, відданий, вірний. Ах, без нього. Вона свої думки не закінчила, і Жош відповів. Так він дуже приємний, гадаю, ми з ним близько зійдемося. Але вона зразу сказала, знаєш, нам ще треба попрацювати перед сном. У мене не було часу поговорити з тобою про це перед обідом, бо Вордрек зразу прийшов. Сьогодні я дізналася, що Марокко сталися важливі події. Відомості мені дав депутат Льорош Матьє, майбутній міністр. Треба написати велику сенсенційну статтю. Маю факти і цифри. Негайно мусимо братися до роботи. Стривай, лампу бери. Він взяв лампу, і вони пішли до робочого кабінету. Ті самі книжки стояли рядками, книжко-офішаві. І згори на ній красувалися три вази – що Форестіє купив у Журуанській затоці, напередодні смерті. Під столом хутровий небіщиковий килимок, чекав ніг Дюра, що сівши взяв ручку у слонової кості, трохи погризену з кінця зубами його попередника. Медлена сперлася ліктем на коминок, закурила цигарку і почала розповідати новини. Потім вклала свої думки та план майбутньої статті. Він слухав її уважно, весь час роблячи нотатки, і коли вона кінчила, висловив свої погляди на це питання, поширив його та й собі розвинув план. Але вже не однієї статті, а цілої компанії проти теперішнього міністерства. З цього нападу і слід починати. Дружина його перестала курити, так зацікавилась вона, так далеко і широко бачила, йдучи за жоржовими думками. Часом вона шепотіла «Так-так, дуже добре, чудово, дуже міцно». Коли він сів і висловився, вона сказала «Тепер пишімо». Але починати йому завжди було важко, і він на силу добра слів. Тоді вона тихо підійшла, схилилась йому на плече і почала пошепки підказувати йому на вухо речення. Іноді вона вагалася і питала «Що це ти хочеш сказати?» Він відповідав «Саме це!» Гострими, отруйними жіночими стрілами разила вона голову Ради Міністрів. Глузувала із його політики так дотепна, що викликала сміх, а разом із тим дивувала правдивістю зауважень. Юра часом прикидав кілька рядків, що надавали її наскокам глибини та завзяття. Крім того, він володів мистецтвом зрадницьких натяків, до яких у хроніці руку наважив. І коли якийсь факт, що Медлена запевний подала, здавався йому сумнівним або малоймовірним, тоді він уміло натякав на нього – давав йому на розум ще яскравіше, ніж коли б просто його потвердив. Коли статю скінчили, Жорж урочисто прочитав її в голос. Вони одностайно визнали її за чудову і усміхалися зачаровано і здивовано, мов тільки зараз оцінили одне одного. Дивилися одне одному вічі, схвильовані від захвату та зворушення, і палко поцілувалися в пориві любові, що з душі перекотилася у тіло. Дю Руа взяв лампу, а тепер спадки, мовив він, палаючими очима. Вона відповіла, «Ідіть уперед, пане мій, бо ви освітлюєте шлях». Ідучи за ним до спальні, вона лоскотала йому ручкою, шию між коміром та волоссям, і так підганяла його, бо лоскоту він боявся. Стаття з'явилася за підписом «Жоржа Дю Руа де Контель і наробила великого шелесту. Палаті схвилювалися. Пан Вольтер привітав автора і доручив йому політичну редакцію французького життя. Хроніка знову перейшла до Боренара. Тоді в газеті почалася вправна і шалена кампанія проти міністерства. Цю полеміку завжди спритну і фактами підперту, то іронічно, то поважно, часом глузливо, часом дошкульно. Проваджено так певно і невідступно, аж усі дивувалися. Інші часописи раз у раз цитували французьке життя, наводили з нього великі витяги, а члени уряду дошуковувались, що не можна через поліцію рота замазати цьому невідомому і запеклому ворогові. Дюроа став славетний у політичних колах. По ручканнях та уклонах на вулиці він бачив, як зростає його вплив. Але дружина вражала і захоплювала його гнучкістю свого розуму, своєю надзвичайною поінформованістю та кількістю своїх знайомств. Раз у раз здебав він у вітальні, коли додому повертався якоїсь сенатора, депутата, суддю, генерала, що поводились з Мадленою, мов давньою приятелькою, поважно і по-товариському, де вона з ними познайомилась. У світі, казала вона, але як змогла добитися їхньої довіри та приязні, цього він не розумів. З неї був би чудовий дипломат, думав він. Часто вона спізнювалась на обід, приходила задихана, червона, тремтяча і казала, ще й вуалі не скинувши. «Маю сьогодні дещо. Уяви собі, міністр юстиції», Оце призначив двох суддів, що брали участь у мішаних комісіях. «Ми дамо часу! Буде він знати!» І давали міністерству часу. Кілька днів поспіль. Депутат Льораш Матіє, який обідав на вулиці Фонтен, що вівторка після графа Деводрека міцно потискав подружу руку, виявляючи надзвичайну радість. Раз у раз він приказував. «Чорт, яка ж компанія!» Та хіба ж після цього ми не виграємо? Він справді надіявся підцупити портфель міністра чужоземних справ, що на нього давно накинув оком. Це був один з тих політичних в'юнів, що не мають ні переконань, ні великих здібностей, ні сміливості, ні серйозного знання. Адвокат з якоїсь закуття. Провінційний фертик, що додержав хитрої рівноваги між крайніми партіями щось ніби республіканський єзуїт або ліберальний гриб непевної породи, яких сотні виростають на гної всенародного голосування. Через свій сільський мекіавелізм він висунувся серед товаришів, серед різночинців та невдах, з яких виходять депутати. Він був досить вихований, досить коректний, досить незмушений, досить приємний, щоб висунутися мав успіх у світі в різномасності, каламутному і малоподібному товариству високих урядовців, що випадково випливали на поверхню. Скрізь про них казали, «Льораж буде міністром», а сам він у це вірив ще глибше від них. Він був один з головних акціонерів газети пана Вольтера, його близький товариш і спільник у багатьох фінансових справах. Дю Руа підтримав його з довірою і невиразними надіями на майбутнє. А втім, він тільки провадив далі справу Форестє, якому ляраш Матьє пообіцяв Христа, коли настане День Перемоги. Нагорода прикрасить груди нового чоловіка Мадлени. Та й усе. Зрештою, нічого не змінилося. Було це так очевидно, що товариші Дюра вигадали на нього дотип і довели його до сказу, охрестили його, «Форест'є!» Тільки-но заходить він до редакції, хтось кричить. «Слухай, Форест'є!» Він прикидався, що не чує, і шукав листа в скринці. А жартун кричав усе голосніше. «Чуєш? Форест'є!» Дехто стримано сміявся. Дюрайшов йшов до кабінету редактора, але співробітник зупинив його. «Ой, вибач, це я до тебе звертався!» Як прикро, що я плутаю тебе раз у раз з бідолашним Шарлем. Мабуть, це тому, що твої і його статті страшенно подібні, всі помиляються. Дюра нічого не відповів, але казився, і глухий гнів зароджувався у ньому на небіжчика. Сам пан Вольтер заявив, коли хтось здивувався на подібний зворот і духу статей нового політичного редактора та його попередника. «Так, це форестє, але міцніший, запальніший, мужніший». Іншим разом Юра випадково розчинив шафу і побачив, що бельбоки небіщика пов'язані жалібним крепом, а його власна, та, що він вправлявся з нею під проводом Сан-Потена, прикрашена рожевою стрічкою. Всі вони стояли на тій самій полиці, за розміром, а на картці, коло них, як у музеї написано – Давня колекція Форестіє та К. Наступник Форестіє – Дю Руа. Пантентовано. Вироби міцні, довжитку придатні у всяких обставинах, навіть у подорожі. Він спокійно зачинив шафу і промовив голосно, щоб почули. Скрізь є дурні та заздрісники. Але був ущерблений на гордощах, ущерблений на самолюбстві, на дражливому самолюбстві, та гордощах письменника, що з них походить нервова, завжди недоношена дражливість, однаково властива і репортерові, і геніальному поетові. Слово Форесьє різало йому вухо, він боявся почути його і червонів, коли чув. Для нього це ім'я було дошкульним глумом, ба більше, як глумом, майже образою, воно кричало йому Це твоя жінка працює за тебе як працювала і за нього. Без неї ти ніщо. Він охоче пропускав, що в Ферсє безмедлений ніщо. Але щоб він, це вже даруйте. І вдома ці муки тривали. Тепер усе помешкання нагадувало йому про мертвого. Вся обстановка, все безділя, все те, чого він торкався. Перший час він зовсім про це не думав, але дотип товаришів завдавав йому рани. Що її непомітні досі дрібниці тепер ятрили Тільки брав тепер щось Так і здавалося йому, що і шарлива рука до того торкається Він бачив і вживав тільки те, що колись небіщикові служило Те, що небіщик купив, любив і посідав Жоржа починала дратувати навіть думка Про колишні відносини його приятеля з дружиною Душевне обурення його самого дивувало а він не розумів його і думав, що це в біса воно сталося. Не ревную я Медлену до її друзів. Ніколи не дурпуюся тим, що вона робить. Ходить і приходить вона, коли знає, але спогад про тварюку жарля мене бісить. Він тодав у думках. Зрештою, він йоло був. Певно ж, це ображає мене. Мені прикро, що медлена могла віддатися за такого дурня. І раз у раз. Приказував сам собі, як могла ця жінка хоч на мить захопитися таким гевалом. І його злостивість більшала щодня від безлічі невизначних дрібниць, що ж його, мов голкою, від невідступного спогаду про небіщика, що бренів у словах лакея та покоївки. юра любив солодке. «Чого в нас солодкого на обід немає?» – спитав він якось увечері. Ти ніколи його не замовляєш? Молода жінка весело відповіла. Правда, я й забуваю, бо Шарль солодкого зовсім не терпів. Знаєш, Шарль починає обрдати мені. Уже не стримуючи своєї злості, урвав він її. Завжди тільки й чути: Шарль, Шарль, Шарль, Шар любив це, Шар любив те, Шар подох і дайте йому спокій. Медлена спантеличено дивилась на чоловіка, не зрозуміючи цього раптового гніву. Потім, бувши спритна, почасто догадливо, що в ньому робиться, догадалася про те повільне діяння ревнощів, які більшали щомиті від кожного нагадування принебіжчика. Може, це, видавалося їй дитинністю, але полестило її вона нічого не відповіла. А він сам на себе гнівався за цей спалах, якого не зміг стримати. Але того ж вечора, коли вони сіли писати на завтра статтю, він заплутався ногами в килимкові. Поборсався, він підкинув його ногою і спитав, сміючись. Мабуть, у Шарля завжди лапи мерзли. Вона теж засміялась і відповіла. О, він страшенно боявся застудитися, груди в нього були слабі. Дюра злісно відмовив. Він і довів це, потім чемно додав. На щастя для мене. І поцілував дружині руку Але лягаючи спати, він знову спитав Бо та думка не давала йому спокою А ковпака, Шарль надівав, щоб застерегтися від протягу Вона не образилась на жарт і відповіла Ні, тільки голову хусткою пов'язував Жорж знизав плечима і промовив зневажливо з горда От блазень Відтоді Шарль став для нього постійною темою до розмови він говорив про нього при кожній нагоді і називав його не інакше, як бідолаха Шарль, з виглядом безмежного жалю. І коли вертався в редакцію, де його кілька разів ім'ям Форестія називали, мстився глузливими кпинами над мертвим у глибині його домовини. Пригадував його хиби, смішності, чудноти, перераховував їх з утіхою, поглиблював та прибільшував їх немов хотів переробити у дружинному серці всяке почуття до страшного суперника. Він писав, «Скажи, Мед, пригадуєш той день, коли той бевзень Форестіє доводив нам, що товсті чоловіки міцніші за худих?» Потім він схотів дізнатися про небіжчика різних інтимних і таємних подробиць, що їх молода жінка ніяковіючи відмовлялася казати. Але він обстоював, Домагався. «Ну, слухай, ж мені про це. Він, напевно, кумедний був тоді. Вона ще потіла самими губами. Та дай йому нарешті спокій». Він не вгавався. «Ну, скажи, певно він і зграбний був у ліжку. Мурло». А кінчив завжди висновком. «Тварюка ж він був». І Якось увечері, наприкінці червня, коли він курив коло вікна, Йому спало на думку просвіжитися на повітрі від вечірньої задухи Він спитав «Моя маленька Мед, хочеш поїхати до лісу?» Залюбки Вони взяли відкритого екіпажа і поїхали на еліцейські поля Потім до Болонського лісу Стояла безвітряна на ніч, задушлива ніч Коли розпечене парижське повітря входить у груди гарячою парою під деревами сунули ціла валка екіпажів із закоханими. Вони їхали одне за одним, без упину. Жорж та Мадлена тішились, роздивлялися на пригарні пари, що в фуарках приїжджали. Жінки у світських сукнях, чоловіки в чорному. Це був безмежний потік коханців, що котилися по лісу під зоряним пекучим небом. Чути було тільки глухий стукіт коліс по землі, вони пливли і пливли пропарно в кожному екіпажі, злігши на подушки, мовчазні, притиснувшись одне до одного, поринули у марево бажань, тремтячи від сподіванки близьких обіймів. Гарячий морок здавався несамовитий поцілунками. Повітря важчало, ще задушливіше ставало від кохання, що в ньому буяло, від розлитої в ньому твариної жаги, всі ці спаровані люди сп'янілі від власної думки, від одного запалу, ширили навколо гарячку. Всі ці колісниці кохання, що над ними пестачами витали, лишали по собі якийсь чуттєвий подих, ніжний і хвилюючий. Жорж та Мадлена теж подалися цій любовній млості. Вони ніжно і мочки побралися за руки, розімлілі від духоти, охоплені хвилюванням. Коли доїхали до повороту біля фортифікації, то поцілувалися. І вона ніякого трохи пробурмотіла. Ми знову пустуємо, як по дорозі до Руана. Суцільний потік екіпажів поділився при виїзді в пущу. На дорозі озер, якою подружжя поїхало, їх трохи порічало. Але густа темрява дерев, оживлене шелестом листу та вогкістю струмків, що під гіллям дзюркотали. Свіжина широкої, нічної, простороні, заквіченої з зірками, надавала тут поцілункам ще глибшого чару, оповивало їх ще таємнішим мороком. Жорж прошепотів О моя маленька мат! І пригорнув її до себе. Вона сказала Пригадуєш, у нашому лісі, як там моторошно було, мені здавалося, що в ньому повна страхіть, що кінця його нема. А тут чудово, почуваєш пестощі в повітрі і добре знаєш, що по той бік його – север. Він відповів, а в нашому лісі тільки олені, лисиці, кози та кабани. І де інде хатка лісника. Це слово – ім'я мерця, що сплило з його уст. Так вразило Жоржа, немов хто крикнув його з гущавини, і він раптом замовк знову відчувши ту дивну і нестирну прикрість та ревниве, гризуче, непереможне дратування, що з якоїсь часу псувало йому життя. Через хвилину він спитав, та їздила сюди увечері з Шарлем. Вона відповіла, їздила і навіть часто. І зненацька його охопило бажання вернутися додому. Нервове бажання, що знітило його серце. Але образ Форестіє вроївся йому в душу, Упанував її, здушив. Він тільки про нього міг думати та розмовляти. Він спитав із лихим притиском. «Скажи, Мед, що, друже, чи наставляла ти роги бідоласі Шарлові?» Вона знервовано відповіла. «Який ти дурний, робишся зі своїм ціплянням!» Але від своєї думки не кидався. «Слухай, моя маленька Мед, будь щира, признайся. Скажи, наставляла йому роги?» Признайся, що наставляла. Вона мовчала, вражена цим словом, як і всі жінки. Він уперто вів Чорт, його голова так рогів і просила. А, так, так, мені дуже приємно було б знати, що форестіє роги мав, от і що, одоропало. Він почував, що вона посміхається, може, пригадуючи щось, і напосів Та скажи ж, чи тобі важко? Навправки, дуже смішно, якби ти призналася мені, що дурила його. Саме мені, якби призналася. Він справді тремтів від несподіванки і надії, що цей Шарль, гидкий Шарль, ненависний мрець, проклятий мрець, носив цю ганебну прикрасу. А проте, проте інше невиразне хвилювання розпалювало в ньому цікавість. Він приказав. Мат, моя маленька мат, прошу тебе, скажи, його і не шкода було дурити, ти просто обмахнулась, якщо цього не зробила. Ну, признайся ж, мат. Її, мабуть, тішило його домагання, бо вона коротко і ривчасто сміялася. Він схилився їй до вуха. Ну-ну, признавайся. Вона різко відхилилася і друбала. Та ти здурів, хіба на такі питання відповідають? Сказала це так, що в жилах йому прокотився холодний дріж. І він спантеличено, розгублено замовк, трохи задихався, немов душевного стресу зазнав. Екіпаж їхав тепер кругом озера, де небо, здавалося, порозсипало свої зірки. Два великі лебіді, ледве примітні морокові, тихо пливли по воді. Жорк крикнув візникові назад, і фіакр звернув, об'їжджаючи інших, що сунули ступою. тупою. Близькою великими ліхтарями, як в темряві лісу Як же чудно вона це сказала Дюра питав сам себе Чи не признання це? І це майже певність, що вона зраджувала першого чоловіка Тепер збурювала в ньому гнів Йому хотілося бити її, душити, рвати на ній волосся О, якби вона відповіла йому Але ж, любий мій, коли б я зраджувала йому, то тільки з тобою як би тоді він поцілував, пригорнув, любив її? Він сидів нерухомо, схрестивши руки, втупивши погляд в небо, занадто схвильований, щоб далі міркувати. Почував тільки, як шумує в ньому та злість, і зростає той гнів, що жевріє в серцях усіх самців проти примхливого жіночого бажання. Вперше почував невиразну нудьгу чоловіка, який дознав сумніву. Він просто ревнував ревнував за мерця, ревнував замість форсьє, ревнував чудно і болісно, і в ревнощах цих раптом прокинулась ненависть до Медлени. Коли вона іншого зраджувала, то як же він сам може їй вірити? Потім якийсь спокій потроху орнув його душу, і борючись з собі страждання, він подумав: всі жінки повії, треба використовувати їх і нічого їм від себе не давати. Сердечна гіркота підступила йому до уст З неважливими і прикритими словами Проте він стримав їх Приказав сам собі Світ належить дужим Треба бути дужим Треба ні на що не зважати Екіпаж подався швидше Мену фортифікації Дюра бачив перед себе на небі Червонясте світло мов блиск величезної кузні І чув неясний, безмежний Невпевнений шум поєднаний з безліч різноманітних шелестів, глухий, близький, далекий шум, невиразне і незмиріме тремтіння життя, подих Парижа, що зітхав цієї літньої ночі, як знесилений від утоми титан. Жорж думав по дурному я гнівався б кожен живе для себе, гору беруть сміливі, егоїзм це все. Краще бути егоїстом для слави, для багатства, ніж для жінки та любові. При в'їзді до міста з'явилася тріумфальна арка Зорі. Вона стояла на двох дивовижних ногах, мов якийсь велетенський, незграбний, ось-ось рушить перед себе широкою вулицею. Жорж і Медлена знову потрапили в тиск екіпажів, що везли до помешкання. До жаданого ліжка, мовчазні. Переплетені в обіймах пари Здавалося, усе людство пливло коло них Піяне від радощів, насолоди та щастя Молода жінка, догадуючись почасти, що в її чоловіку діється, Спитала своїм ніжним голосом «Про що ти думаєш, друже? Уже з півгодини, як ти слова не мовив?» Він відповів, посміхаючись «Я дивлюся, як обіймаються ці йолопи І міркував собі, що в житті є важливіші речі вона пришепотіла. Так, але часом це буває приємно. Приємно, приємно, коли нічого кращого немає. Жоржева думка, оголюючи життя від поетичного брання, доводила його до якоїсь злостивого гніву. Дурило я буду, коли соромитимусь, відмовлятимусь від будь-чого, коли турбуватимусь, мучитимусь та душу собі сушитиму, як останнім часом роблю. Образ Форестіє – Промайнув йому в голові, але жодного обурення не викликав, так ніби вони помирилися і знову стали приятелями. Йому хотілося крикнути: Добрий вечір, друзяко. Медлена, яку ця мовчанка гнітила, спитала: може, заїдемо до Тортона, морозива поїсти? Він глянув на неї збоку. Її тонкий білявий профіль виступив перед ним у ясному блискові газових ріжків над входом. До кафе Шантану Він подумав Вона гарненька Ах Тим краще Гарному котові гарна й миша Друже мій Та коли знову мене почнуть через тебе мучити То й небо гаряче буде Потім відповів А, звичайно, Люба І щоб вона не подумала чого Поцілував її Молоді жінці здалося Що уста його були холодні, як лід Проте він посміхнувся Своєю звичайною посмішкою коли подав їй руку, щоб допомогти зійти біля кафе. Розділ третій. Другого дня, з'явившись у редакцію, Юра підійшов до Буаренара. «Друже, – сказав він, – маю просити в тебе послугу. З якоїсь часу декому здається дотепним називати мене Форестіє, а мені це починає здаватися йолопством. Попередь, будь ласка, товаришів, що я дам ляпаса, першому, хто знову так пожартує. Хай собі поміркують, чи вартий цей жарт дуелі. Звертаюся до тебе, бо ти людина спокійна і можеш запобігти таким прикрим наслідкам. А це й тому, що ти був мені за секунданта. Бо Аренар за це доручення взявся. Дюра пішов у справах і через годину вернувся. Ніхто вже не називав його Форестіє. Прийшов додому, він почув у вітальні жіночі голоси. Він спитав «Хто там?» Лакей відповів «Пані Вольтер та пані Демарель». Серце йому трохи кинулось. Потім він подумав «Ну, побачимо» і розчинив двері. Клотильда сиділа біля комина, освітлена променем із вікна. Жоржеві здавалося, що вона трохи зблідла, побачивши його. Спочатку він привітався з пані Вольтер та її дочками, що сиділи коло матері. Як вартові, тоді обернувся до своєї колишньої коханки. Вона подала йому руку, він взяв її і потиснув так, мов хотів сказати, я вас і досі люблю. Вона на цей потиск відповіла. Він спитав, якся мали, відколи ми не бачились. Вона незмінно відповіла, добре, а ви, любий друже? І звернувшись до Мадлени, додала, ти дозволяєш мені називати його любим другом? «Звичайно, серце, дозволяю тобі все, що ти хочеш». У цих словах почувалась якась іронія. Пані Вольтер говорила про свято, що жанріваль має в своєму паробойському помешканні влаштувати. Велике фехтувальне змагання, де будуть світські жінки, вона казала. Це буде дуже цікаво. Та, на жаль, нам немає з ким туди піти, бо чоловік мій буде у від'їзді. Юруа зразу запропонував свої послуги. Вона погодилась. «Будемо вам дуже вдячні, і дочки мої, і я». Він дивився на молоду пані Вольтер і думав, а непогана ця Сузанночка, зовсім непогана. Вона виглядала крихкою білявою лялочкою, була дуже мала, але витворна, тонка в стані, в стегнах та грудях. Постатю мініатюрна, на тілі білісінька, гладенька, блискуча, рівна, без плямок та кровинки, з синю сірими емальованими очима, мов пензлено намальованими та розцвіченими ручкою ретельно і вигадливого художника, з пухким кучерявим волоссям, що нагадувало майстерний легенький кущ, чарівну хмаринку, достоту яку гарної пишної ляльки, яку іноді бачиш на руках у дівчаток багато менших проти своїх цяцьок. Старша сестра Роза була бридка, худа, непомітна, належала до тих дівчат, на яких не зважають, з якими не розмовляють і про яких не говорять. Мати підвелася і сказала Жоржеві, «Так, я чекаю вас у четвер у другій годині». Він відповів, «Прошу, пані». Коли вона пішла, пані Демарель і собі підвелася, «До побачення». Любий, друже!» Тепер вона міцно і довго тиснула йому руку. І він схвилювався від цього мовчазного признання. Знову запалав раптом жагою до цієї безжурної та свавільної міщаночки, що, мої справді, любила його. «Завтра піду до неї», – подумав він. Лишившись з ним на самоті, Медлена щиро і весело засміялася і сказала, дивчись йому у вічі, «Знаєш, «Пані Вольтер у тебе закохана». Він недовірливо відповів, «Та ти що?» «А ж, запевняю тебе, вона говорила зі мною про тебе». «Страшенно захоплено. Як це на неї не схоже, їй хочеться знайти своїм дочкам таких чоловіків, як ти. На щастя, все це для неї самої вже зовсім безпечно». Він не зрозумів, що вона хоче сказати. «Як це? Безпечно». Вона відповіла переконано, як жінка, що своїх висновків певна. О, пані Вольтер належить до тих, про кого ніколи не шепчуться. Знаєш, ніколи-ніколи. Вона неперепустима всіма сторонами. Чоловіка її ти знаєш так само, як і я, але вона – інша річ. Хоч вона і дуже мучилась, що віддалася за єврея, але була йому вірна, чесна жінка. Дюра здивувався. «Я думав, що вона теж єврейка». «Вона? Аж ніяк! Вона дама-патронеса всіх благодійних закладів при церкві Медлени. Вона навіть віншалася. Не знаю вже, чи патрон вихрестився, чи церква крізь пальці подивилася». Жорж прошепотів. «А, так вона в мене закохана?» «Напевно і цілком. Коли б ти вільний був, я б порадила тобі просити руку Сюзани». Певно, що не рози. Він відповів, накручуючи вуса, еге, та й мати ще не підтоптана. Але Мелена обурилась. Спробуй, любенький, але я не боюсь не в її літах вперше грішити. Треба було їй раніше про це подумати. Рож гадав: Хіба й справді я міг би одружитися із Сюзаною. Потім знизав плечима. І чим би ця нісенітниця, батько, ніколи б не погодився. Проте вирішив надалі уважніше стежити за пані Вольтер, не думаючи про те, яка йому може бути з цього користь. Цілий вечір його непокоїли спогади про кохання з Клотільдою, спогади ніжні і разом чуттєві. Він пригадував її жарти, вигадки, їхні походеньки і приказував собі, вона таки справді дуже мила, конче піду до неї завтра. Другого дня, поснідавши, він справді подався на вулицю Деверней. Та сама покоївка відшунила йому двері і спитала фамільярно, як звичайно, прислуга в міщанських домах. «Якся маєте, пане?» Він відповів. «Гаразд, голубку. Він зайшов до вітальні, де чиясь невправна рука грала на піаніно. Це була Лоріна. Він гадав, що вона зараз кинеться йому на шию. Вона поважно підвелася, церемонно привіталась, як доросла. І гордовито вийшла. Вона поводилася, як ображена жінка. Аж він здивувався. Війшла мати. Він поцілував її руку. «Як часто я вас згадував», – сказав він. «Я теж», – сказала вона. Вони сіли, посміхалися, дивилися одне одному у вічі. Обом хотілося поцілуватись. «Моя маленька Люба Кло, я вас люблю. І я теж». «Так, так, ти на мене не дуже гніваєшся?» «Та й ні, мені було болісно, але я зрозуміла, що ти маєш рацію, і сказала сама собі, чи ба, він колись до мене вернеться». Я не зважувався прийти, думав, як же мені зустрітися, не зважувався, але страшенно хотів. До речі, що з Лоріною, вона зі мною ледве привіталась і гнівно вийшла. «Не знаю». Але їй не можна про тебе нагадувати, відколи ти одружився. Мені справді здається, що вона ревнує. Та що ти? Так, любий, вона вже не зве тебе любим другом, а називає паном Форессьє. Дюра почервонів, потім схилився до молодої жінки. Дай твої губки. Вона вловила його бажання. Де ми можемо побачитись? – сказав він. Та на Константинопольській вулиці? А, так помешкання не нанято? Ні, я зберегла його. Ти зберегла? Так, я думала, що ти таке вернешся. Горді радощі зайняли йому в грудях. Так, вона любила його справжньою, постійною, глибокою любов'ю. Він шепнув. Боже, слю тебе. Потім спитав. Якся має твій чоловік? Дуже добре. Він пробув тут місяць і позавчора поїхав. Дюра не витримав від сміху. «Як доречно?» Вона наївно відповіла. «А, так, дуже доречно. Але й коли він тут, то не дуже мені заважає. Ти ж знаєш». «Це правда. Власне, він добра душа. А ти?» – спитала вона. «Як почуваєш себе в новому житті?» «Ні добре, ні зле. Дружина мені товаришка, спільниця. Та й усе?» Та й усе, а що ж до серця? Розумію, проте вона мила. Так, але не хвилює мене. Він схилився до Клотільди і прошепотів. Коли ми побачимось? Та завтра, коли хочеш. Гаразд, завтра о 2 годині. О 2 годині. Він підвівся і пробурмотів трохи нійково. Знаєш, я думаю на себе взяти помешкання на Константинопольській вулиці. Так я хочу. «Бракувало ще, щоб ти за нього платила». Вона в захваті поцілувала його руку і прошепотіла. «Роби, як знаєш. З мене годі й того, що я зберегла його для наших побачень». І Дюра пішов, глибоко в душі задоволений. Коли проходив повз вітрину фотографа, портрет якоїсь оглядної жінки з великими очима нагадав йому про пані Вольтер. «Байдуже», – подумав він, – «вона ще, певно, непогана» як же це є раніше, на неї не зважав. Побачимо, що вона вчетвер заспіває. Ідучи, він поте руки з глибоких радощів, радощів на думку про те, що йому всюди таланить, егоїстичних радощів спритного щасливого чоловіка, з гострих радощів полещеної пихи та задоволеної чуттєвості, яка дає жіноче кохання. У четвер він спитав Мадлену, то поїдеш на змагання до Риваля? О, ні, мені це не цікаво. Поїду в палату депутатів. Він заїхав до пані Вольтер, відкрив ландо, бо година стояла чудова. Побачивши її, він здивувався. Така вродлива вона, йому вродлива і молода. Вона була у світлому вбранні та в розкішному корсажі, Під білим мереживом почувалось гладке колихання грудей. Ніколи ще вона не здавалась йому такою свіжою. Він справді запринадно її визнав. Виглядала вона спокійною, стриманою, поводилась так, як матері личить. Тимто й була непомітна для грайливих поглядів чоловіків. Та й розмову провадила тільки про відоме, пристойне та помірковане. Бо й думки мала обережні, нехабливі, порядковані, від жодного надміру застережені. Дочка її Сюзанна нагадувала в рожевому убрані свіжоналакований малюнок вато, а старша її сестра здавалася вихователькою, який доречно супроводжувати цю гарненьку ляльку. Коло Рівальду ганку низкою стояли карети. Дю Руа запропонував пані Вольтер руку, і вони війшли. Змагання влаштоване на користь сиротам 6-ї парижської округи. Від проводом жінок, сенаторів та депутатів, зв'язаних з французьким життям. Пані Вольтерн пообіцяла прийти з дочками, відмовившись бути за патронесу, бо давала своє ім'я тільки в справах, передбачених від духовенства. Не тому, що дуже святобожна, але шлюб із індусем, гадала вона, покладав на неї певні релігійні обов'язки, а свято, затіяне журналістом, Набувало якоїсь республіканської закраски і могло здаватися антикларикальним. У газетах всіх напрямків уже три тижні писалося нашому видатному колезі Жакові Ривалю спала й дотепна і великодушна думка влаштувати на користь сріт шостої Паризької круги велике змагання у своїй чудовій фехтувальній залі, що належить до його порубоцького помешкання. Запрошувати на свято мають пані Лялюань, Роменталь, Ріс Солон, дружини сенаторів та пан Льораш Матьє, Персораль, Вірмен, дружини відомих депутатів. Збираються пожертвування в антракті і кошти буде негайно передано до рук мерові Шостої округи або його представникові. Це була дивовижна реклама, що спритний журналіст вигадав собі на користь. Жак Риваль зустрічав гостею перед покої, де було влаштовано буфет. Видатки на нього малось покрити зі збору. Потім ласкавим жестом він показав на вузькі сходи, що провадили до Льоху, де були фехтувальна зала і тир, і сказав «Вниз, панове, вниз, змагання відбудуться в підземелі». Він кинувся на зустріч дружині свого директора. Потім потиснув руку Дюруа, сказав «Добрий день, любий друже!» «То й здивувався, хто вам сказав, що Ріваль урвав його?» «Пані Вольтерн, тут присутня. Це, на її думку, дуже миле прізвище». Пані Вольтерс червоніла. «Так, признаюсь, що коли я краще вас знала, то й сама зробила б, як Лоріна. Теж назвала б вас любим другом. Це вам дуже личить». Дю Руа сміявся. «То прошу, пані, називайте». Вона опустила очі. «Ні, ми ще не такі знайомі». Він прошепотів. «Дозвольте сподіватися, що ми познайомимось краще». «Ну, тоді побачимо», – сказала вона. Він уступився коло вузьких сходів, освітлених газовим ріжком. Щось сумовите було в раптовому переході з денного світла в цей жовтий блиск. Крученими сходами підіймався підземний дух. Запах гарячої бохкості, пліснявих мурів для нагоди витертих разом з віянням владано, що відправу нагадували та жіночих пахощів і рису, вербини і фіалки. В цій западенні чути було голосний гомін – тремтіння рухливої юрби. Увесь льох було люміновано газовими гірляндами та венеціанськими ліхтарями, прихованими в листу, що прикрашав голі кам'яні мури. Скрізь було зело. Стеля була прибрана папоротю, підлога вкрита листом та квітами. Усім це здавалося чудовим і пригарним вигаданням. У глибині Льоху стояла естрада для бійців, а з боків її два ряди – стільці для суддів. У самому Льоху стояли лавочки, по десятеро в кожному ряді, праворуч і ліворуч від проходу. На них могло сісти душ із двісті, а запрошення було чотириста. Молодики в фехтувальних костюмах, тонкі, довготелесі, струнки, з закрученими вусами, вже пишалися перед глядачами коло остради. Глядачі називали їх на ім'я, показували одне одному фахівців і аматорів, усіх у славних майстрів фехтувального мистецтва. Круг них розмовляли старі, молоді, добродії у сюртуках, що виглядали родичами фехтувальників, у бойовому вбранні Штатним лицарям і знавцям в шпаги теж хотілося, щоб їх побачили, пізнали їх і назвали їх на ім'я. Майже всі лавочки пообстали жінки, і в повітрі стояв шелест суконь та гомі розмови. Вони обмахувались віялами, як у театрі, бо в цьому заквічистому гроті не було чим дихати. Який жартун гукав в ряди годи комор шату, лимонаду, пива. Пані Вольтер з дочками підійшли до своїх місць у першому ряді. Влаштувавши їх, Дюра сказав Мушу покинути вас. Чоловікам не вільно сидіти на лавах. Але пані Вольтер несміливо відповіла: Мені хочеться все таки, щоб ви залишились. Називатимете мені бійців. Стривайте, якщо ви стоятимете отут коло лавочки, то нікому ж не заважатимете. Вона дивилась на нього великими ніжними очима і вмовляла. «Ну, лишіться ж коло нас, пане! Пане, любий друже, ви нам потрібні!» Він відповів. «Я корюсь, залюбки і пані, звідусіль чути було. В цьому Льохові дуже гарно, дуже мило. Жорж добре знав цю дужню залу. Він пам'ятав ранок, що тут перебував на передодні дуелі. І на самоті шматком білого картону, що дивився на нього, западений, як велетенське страшене око. І сходів пролунав голос рака Ріваля. «Зараз почнемо, панове!» І шестеро добродію, у тісному одягу, щоб груди свої краще показати, зійшли на естраду і посідали судійські сільці. Їхні імена котилися по залі. Генерал Деренадді, голова низький, з великими вусами. Художник Жозеф Руде, високий, лисий, з довгою бородою. Матео де Южар, Сімон Рамонсаль, П'єр де Карван, троє елегантних молодиків та Гаспар Марлеон, учитель. З обох боків льоху викинуто плакати. Праворуч написано «Пан Кравкет», а ліворуч «Пан Плюмо». Це було двоє майстрів. Двоє добрих майстрів другої категорії Вони, обидва ході, по військовому випростані З трохи незграбними рухами Зробивши зброєю салют, як ті автомати Вони почали битися Нагадаючи своїх білих полотняних та шкіряних костюмах Комедіанських ляльок, що б'ються для розваги глядачів Ряди годи чулось Укол! І шестеро суддів витягували вперед голови з виглядом знавців. Публіка нічого не бачила, крім двох живих маріонеток. Що ми тушилися і витягували руки, вона нічого не розуміла, але була задоволена. Проте ці два добродії здавалися їм мало граційними і страшенно смішними. Пригадались дерев'яні борці, яких продають на Новий рік по бульварах. Першу пару фехтувальників заступили добродії Плянтон та Карапен, Цивільний та військовий, учителі. Пан Плянтон був малий, а пан Карапен дуже гладкий. Так і здавалося, що перший же удар шпагою випустить дух із цієї кулі, як із гумового слона. Всі сміялися. Пан Плянтон плигав, як мавпа. Пан Карапен тільки рукою урудував. Рухатись усім тілом йому заважала гладкість. Але що п'ять хвилин він так важко і зусильно робив виступ, наче здійснював якусь надзвичайно важливу постанову. Потім на силу випростувався. Знавці визнали, що тримається він дуже міцно і обережно, і довірлива публіка погодилась. Потім вийшов добродій Паріон та Ляпель, учитель і аматор, і розпочалася якась дика гімнастика. Вони шалено ганялися один за одним, Примушували із суддів тікати, схоплювати стільці, бігати туди-сюди по естраді. Один з них нападав, другий відступав, високо і комічно пострибуючи. Їхні дрібні скоки назад смішкили дам. Зате їхні поривчасті стрибки вперед викликали навіть якесь захоплення. Якомусь дотепнику ці гімнастичні вправи дали привід зауважити. «Не надсаджуйтесь, платять же не за години!» Присутні, ображені таким несмаком, шикнули, переказали думку експертів. Бійці виявили великий темперамент, але іноді їм бракувало винахідливості. Перше виділення кінчилось чудовим довбоєм між Жаком Рівалем та славетним бельгійським майстром Лебегом. Ріваль дуже сподобався жінкам, він справді був родливий, добре збудований, гнучкий, спритний і граційніший за всіх. То перед тим виступав. Він укладав у свої рухи якусь світську елегантність, що подобалась і контрастувала з енергійним, але звичайним поводженням його противника. Добре вихована людина, почувається, казали. Він мав успіх, йому плескали, але вже кілька хвилин глядачів турбував незвичайний шум на горі. Чути було тупіт і голосний сміх. Двісті запрошених, що не потрапили до льоху. Розважалися певно, собі до подоби. На маленьких кручених сходах збилися душ із 50 чоловік. Внизу ставало страшенно гаряче. Кричали повітря, пити. Той самий жартун пронизливо вигукнув, заглошуючи гомін розмови. Кому оршаку, лимонаду, пива? З'явився почервонілий рівель у фехтувальному костюмі. Зараз кажу, що принесли прохладного, промовив він і побіг до сходів, але всяке сполучення з горішнім поверхом було перерване. Легше було стелю проломити, ніж пробитися крізь стіну на сходах. Ріваль крикнув Принесіть морозиво, глядам! Півсотні голосів гукнуло Морозиво. Нарешті з'явилася таця, але шклянки на ній були порожні, бо морозиво спожили по дорозі. Хтось ревнув тут за духа, кінчаємо швидше та додому. Інший крикнув Збір! І вся публіка, задихаючись, а проте весело підхопила – збір, збір, збір. Тоді шестеро дам пішло поміж лавами, і гроші тихо забрещали, падаючи в гаманці. Дюруан називав пані Вольтер знаменитостей. Це були світські журналісти, співробітники, великих газет, старих газет, що через великий досвід свій дивилися на французьке життя згори та стримано. Не раз бачили вони, як умирали тонкі політичні фінансові газети, породжені якихось непомітних махінацій, зруйновані падінням міністерства. Були там і художники та скульптори, що здебільшого кохаються в спорті, один поет-академік, якого показували двоє музикантів і багато значних чужинців. Щодо їхніх імен Дюроа додавав часточку шах, це значило шахрай. За прикладом, мовляв, англійців, котрі пишуть на своїх карточках «еск». Хтось крикнув йому «Добрий день, друже!» Це був гравде Водрек. Перепросивши дам, дюра підійшов до нього привітатися. Вернувшись, заявив «Водрек чудовий, як у ньому порода відчувається!» Пані Вольтер нічого не повідповіла. Вона трохи стомилася, її груди важко здіймалися за кожного подиху. Вбираючи очі дюра, в ряди годи він ловив погляд патронеси. Турботний, несміливий погляд, що спинявся на ньому і зразу ж тікав. І він думав, «Стривай, стривай, невже я її розворушив?» Збірниці кінчили обхід, у гаманцях у них було повно срібла та золота. І на естраді викинуто нового плаката. «Грандіозний сюрприз! Члени журі – Знову посіли свої місця. Всі чекали. Вийшло дві жінки з рапірами в руках, фехтувальних костюмах. На них було темно трико, куценькі, вище колін спідниці і такі високі нагрудники, що їм доводилось весь час задирати голову. Обидві були гарні і молоді. Посміхалися, вітаючи збори. Їм довго гукали. Вони стали в позицію під улесливий гоміт та шепотіння дотипів. На устах суддів стояла привітна усмішка, і удари вони схвалювали тихеньким браво. Глядачі захоплювались змаганням і виявили свій захват перебійницям, що запалювали бажання в чоловіків, а в жінок збуджували природний нахил парижан до трохи сороміцьких жартів, до розваг низового гатунку, до подібної краси і подібної витворності, до кафешанських співачок, і у передкових куплетів. Щоразу, як отрасі з них робила випад, публіка радісно гомоніла. Роти розкривалися і очі поширювались на ту, що поверталась до зали спиною. І не на руки її здебільшого споглядалось. Їм шалено плескали. Далі розпочалися змагання на шаблях. Але ніхто нічого не дивився, бо всю увагу перебрало те, що робилось на горі. Вже кілька хвилин чути було, як там із Грюкутом пересувалися меблі, тягнулися їх по паркетові і немов з помешкання вибирають. Потім з ненацька Крістелю полинув звук піаніно і виразно почувся ритмічний гупіт ніг під такт музики. Запрошені, що лишились на горі, влаштували бал, щоб винагородити себе. Публіка в залі спочатку голосно засміялася, потім жінкам захотілося танцювати – і вони, незважаючи вже на естраду, почали голосно розмовляти. Тішним здавалося, що запізнілі вигадали, влаштували собі бал. Їм, певно, весело, і всім захотілося бути на горі. Аж ось вийшла нова пара, і почали битися так завзято, що знову привернули увагу глядачів. Вони нападали і захищалися гнучко і граційно. Так спокійно і могутньо, з такою певністю сил, з такою стриманістю в руках – поправністю в способах і з таким чуттям міри в усьому, що не тому, що юрба захопилася і зачарувалася. Їхня спокійна жвавість, їхня обережна спритність, їхні швидкі, але такі розраховані рухи, що здавалися повільними, вбирали і полонили очі самим чаром довершеності. Публіка почувала, що бачить щось прекрасне і рідкісне що два великі артисти свого мистецтва хочуть показати їй усе своє вміння, всю свою хитрість, осліпити своєю перевіреною на досвіді наукою, вразити гнучкістю свого тіла. Ніхто вже не розмовляв, так усі на них задивилися. А коли вони потиснули одне одному руку, після останнього випаду залунали крики. Слава! Тоботіли ногами, ревли, всі знали їхні імена – сержан та ревін'як. Від збудження хотілося сперечатись Чоловіки визивно переглядалися Одна посмішка могла б викликати спірку Ті, що ніколи репіли в руках не тримали, робили ціпками напади і оборону Але юрба потроху прибивалася нагору, вузькими сходами Хотілося випити нарешті І яке ж обурення було, коли довідались, що тоцівники геть спорожнили буфет та й пішли собі, заявивши, що нечесно турбувати двісті душ, нічого їм не показавши. Не лишилося ні тістечка, ні краплі шампанського, наливки чи пива, ні цукерки, ні овочу, нічого, нічогісінько. Все пограбували, спустошили, знищили. Заходилися розпитувати слух. Ті прибирали сумного вигляду, але самі ледве стримували сміх. Дами гнівались більше за чоловіків. Запевняли вони, і так їли, так пили, що захворіти можна. Здавалося, ніби слухаєш розповідь самовидців про сплюндрування міста під час ворожого нападу. Треба було розходитись добродії шкодували за двадцятьма франками пожертви. Їх обурювало, що частина запрошених побенкетувала, нічого не заплативши. Самі патронеси зібрали понад три тисячі франків після оплати видатків сиротам шостої округи лишилося 220 франків. Дюра, що проводив родину Вольтерів, чекав своє ландо. По дорозі він сидів проти патронеси і знову спіймав на собі її пестливий, раптовий і ніби стурбований погляд. Він гадав, чорт, здається, вона закохалась і посміхався на думку, що справді йому жінок щастить, бо пані Демарель Відколи кохання їхнє поновилося, любила його, здавалося шалено. Додому він вернувся радісною ходою. Медлена чекала його вітальні. «У мене новини», – сказала вона. Становище в Марокко ускладнюється. Франція, мабуть, вирядить туди військо через кілька місяців. У всякому разі цим можна скористатися, щоб скинути міністерство. А при цій нагоді – Захопить портфель міністра закордонних справ. Дюра, щоб отратувати дружину, прикинувся, що аж ніяк не вірить. Не такі вже там йолопи сидять, щоб повторювати ту нізьку дурницю. Але вона нетерпляче знизила плечима. «Кажуть же тобі, що так?» «Кажу, що так. Ти не розумієш?» «Виходить, що для них це величезна грошова справа. Тепер, мій любий, коли спостерігаєш політичну гру – Треба казати, не шукайте жінку, а шукайте вигоди. Він зневажливо буркнув. Чеба, щоб її розізлити. Вона обурилась. Ну гаваш ти, як і Форестіє. Вона хотіла дошкулити його і сподівалася гніву. Але він посміхнувся і відповів. Як той, рогоносець Форестіє? Вона вражено прошепотіла. О ж жорж! Він провадив недбало і глузливо. Ну що ж, «Хіба ж не ти сама мені призналася тоді ввечері, мав роги, і додав «Бідолаха» з глибоким жалем в голосі. Медлена відвернулась від нього, не вважаючи за потрібне відповідати. Потім, помовчуши хвилинку, промовила. «У вівторок у нас будуть гості. Пані Ларош Матіє прийде на обід із віконтесою де Персам'юр. Можете запросиш Шріваля та Норбера де Верена?» «А я схожу до панії Вольтер. Та де Морель? Може, приїде і пані Рісолен?» З якого часу вона, користуючись політичним впливом свого чоловіка, нав'язувала знайомство, щоб скупчити коло себе, по волі чи неволі, жінок-сенаторів та депутатів, що потребували підтримки від французького життя. Дюра відповів «Гаразд, Ріваля та Норбера я покличу». Він був доволений і руки потирав. Тепер він має чим дошколити дружині та заспокоїти невиразну злостивість, неясність та гризучі ревнощі, що зародилися у нім після їхнього прогулянки в лісі. Тепер, коли говоритиме про Форестія, завжди називатиме його Рогоносцем. Він добре знав, що Медлена врешті-решт оскаженіє і разів з десять увечері хитрявся Добродушністю іронії згадати Того рогоносця Форестіє Він не гнівався вже на мертвого Він мстився за нього Дружина його давала, що не чує І сиділа проти нього Байдуже посміхаючись Другого дня, коли вона мала йти до пані Вольтерн Із запрошенням Йому схотілося побувати там перед нею Щоб застати патронесу саму І побачити, чи справді вона в нього закохана Це його тішило і лестило йому до того ж, чому й ні, коли можна. Він з'явився на бульварі Мельзерб о другій годині, його привели до вітальні, він сів. Пані Вальтер вийшла і простягнула руку в щасливому пориві, який добрий вітер вас заніс. Не вітер, а бажання побачити вас, і якась сила привела до вас не знаю чому. Справи до вас не мав жодної. Прийшов та й усе. «Даруйте мені за цю ранкову візитку та щиру мову!» Казав це чемно і жартівливо, з усмішкою на устах і поважністю в голосі. Вона здивувалася, почервоніла, трохи пробормотіла. «Та справді нічого не розумію, мені дивно!» Він додав, «Я вам освічуюсь, тільки з великим виглядом, щоб вас не налякати!» Вони сіли поруч. Вона хотіла обернути все на жарт. «Так, а це серйозне освічення?» «Звичайно, вже давно хотів я освічитись вам. Навіть дуже давно. Але не наважувався. Кажуть, ви така сувора, неприступна». Вона вже опанувала себе. Відповіла, «Чому ви саме зібралися сьогодні?» «Не знаю». Потім він знизив голос. «А певна річ тому, що від учора тільки про вас і думаю». Вона зненацька зблідла і пробурмотіла ну, годі, постувати, поговоримо про щось інше. Тоді він упав навколішки і так раптово, що вона злякалася. Вона хотіла підвестися, він силоміць тримав її на стільці, оповивши руками за стан, і пристрасно приказував так, тому правда, що божевільно кохаю вас. Давно вже, не відповідайте мені, що ж поробиш, з збожеволів я, люблю вас. «О, коли б ви знали, як люблю!» Вона задихалась, хотіла говорити, а не могла вимовити й слова. Відхопила його руками, схопивши за волосся, щоб обвести від себе ці уста, що наближаються до її вуст, і швидко повернула голову туди й сюди, заплющивши очі, щоб його не бачити. Він дотикався до неї крізь сукню, торкнув, обмацував її. І вона не притомніла від цих грубих, міцних пестощів. Він зненацька підвівся і хотів обійняти її, але звільнившись на мить, вона випручилась і, перебігаючи від крісла до крісла, закидалася по кімнаті. Ганятись, на його думку, було смішно, і він упав на стільця, затуливши обличчя руками, ніби судом ридав. Потім схопився, крикнув «Прощавайте, прощавайте» і вибіг із кімнати. Упередпокій спокійно взяв ціпку і вийшов на вулицю, міркуючи «Чорт, здається, діло зроблено» і зайшов на телеграф, щоб призначити Клотільді на завтра побачення. Додому він прийшов звичайної години і спитав дружину «Ну, всіх запросила на обід». Вона відповіла «Так, тільки пані Вольтерн ще не знає, чи буде вільна». Вона вагається, казала мені не знати, що про обов'язок, сумління. Взагалі чудно поводилась. Дарма, гадаю, все-таки, що прийде. Він знизав плечима. А, звичайно, прийде. Проте не був цього певен. І турбувався аж до призначення на обід дня. Того ранку Медлена одержала записку від патронеси. Я на силу звільнилася і буду у вас. Але чоловік мій не зможе зі мною прийти. Юра подумав. «Добре ж зробив, що не ходив більше до неї. От вона і заспокоїлась. Увага!» А втім чекав її приходу трохи стурбований. Вона прийшла дуже спокійна, трохи холодна, трохи гордовита. Він прикинувся дуже смирним, дуже обережним та покірним. З панями ларош Мотіє та Рісолен прийшли і їхні чоловіки. Віконтеса де Персемюр говорила про великопанство. Пані Демарель була захватна в оригінальному жовто-червоному іспанському броні, що добре облягало її гарний стан, груди та пухкі руки, та надавало задеркуватості її пташиній голівці. Дюра сів поруч пані Вольтер і під час обіду розмовляв з нею тільки про поважне з особливою шанобливістю. Коли-неколи поглядав на Клотільду, вона справді краща і свіжа, подумав він, Потім переводив очі на дружину, що теж непогано йому здавалося, хоч і почував до неї глибокий і злісний гнів. Але патронеса хвилювала його труднощами перемоги та новизною, завжди бажаною для чоловіка. «Додому вона зібралася рано. Я вас проведу?» – сказав він. Вона відмовилась, він наполягав. «Чому ви не хочете? Ви мене цим дуже ображаєте. Невже ви не простили мене?» «Бачите, який я спокійний?» Вона відповіла, «Вам не можна гостей покинути». Він посміхнувся, «Та що? Я відлучуся на 20 хвилин, ніхто навіть не примітить. Якщо відмовитись, то вразите мене в саме серце». Вона шепнула, «Гаразд, згоджуюсь». Та тільки вони сіли в карету, він схопив її руку і жагуче поцілував, «Я люблю вас, люблю вас, Дозвольте мені сказати це. Я до вас і не торкнуся, тільки нагадати вам хочу, що люблю вас. Вона побоніла. О, ви ж мені обіцяли, недобре, недобре. Він немов важке зусилля зробив і промовив стрименно. Стривайте, бачите, як я собою володію, а про те та дозвольте мені сказати тільки одне. Я люблю вас і казати це вам щодня «Так, дозвольте мені приходити, стояти перед вами хоча б навколішках п'ять хвилин і казати ці три слова, дивлячись на ваше кохане личко». Вона лишила в нього руку і відповіла, задихаючись. «Ні, я не можу. Я не хочу. Подумайте, що про мене казатимуть слуги, мої дочки. Ні, ні, це неможливо». Він провадив. «Я не можу вже жити, як вас не бачитиму». У вас, чи де інде, а я мушу вас бачити, хоч би хвилинку на день, торкнутися до вашої руки, щоб дихати повітрям. що вашу сукню коли же, щоб дивитися на обриси вашого тіла, на ваші прекрасні великі очі, що з розуму мене зводять. Вона тремтіла, слухаючи цю банальну музику кохання, і бурмотіла. Ні, ні, це неможливо, мовчіть. Він казав їй тихо на вухо, бо розумів, що цю просту жінку треба брати по волі, що треба добиватися у неї побачень спочатку, де вона схоче, а потім, де захоче він. Слухайте, це так треба. Я вас побачу, я чекатиму вас під дверима, як жебрак. Якщо ви не вийдете, я сам до вас піду, але побачу вас, побачу вас завтра. «Ні, ні, не приходьте, я вас не прийму. Подумайте про моїх дочок». «Тоді скажіть мені, де я вас зустріну на вулиці? байдуже де. Коли ви схочете, аби тільки побачити вас, я вклонюсь вам і скажу вам «люблю» і піду». Вона спонтоличено вагалася, і коли карета під'їздила до її ганку, хапливо шепнула. «Гаразд, я прийду. Я прийду завтра до церкви трініте о пів на четверту». І, зійшовши, крикнула візникові, «Одвезіть пана Дю Руа додому!» Коли він не вернувся, дружина спитала його, «Де це ти був?» На телеграф ходив, негайно до пешу послати. Підійшла пані Демарель, «Ви проведете мене, любий друже? Знаєте, я їжджу так далеко обідати тільки з однієї умови». Потім звернулася до Мадлени, «Ти не ревнуєш?» Пані Дюра поволі відповіла «Ні, не дуже». Гості розійшлися. Пані Лярош Матьє виглядала провінційною покоївкою. Це була нотарівна, з якою Лярош побрався, коли був ще непомітним адвокатом. Пані Рісолен стара і претензійна нагадувала колишню акушерку, що здобула освіту в читацьких залах. Віконтеса Депер Семюр дивилась на них з горда – Її біла лампа з відразою торкалася до цих вульгарних рук Клотільда загорнулася у мережево, сказала Медлені на дверях Обід твій був чудовий, незабаром ти матимеш найперший у Парижі політичний салон Лишившись з Жоржем, на самоті вона міцно обняла його О, мій любий друже, люблю тебе щодня більше Екіпаж, що віз їх, хитався як корабель у нашій кімнаті зручніше, сказала вона. Він відповів, безперечно, але думав про пані Вольтер.